Книга Вихід Розділ 31 І сказав Господь Мойсеєві Ось я покликав поіменно Бецелела, сина Урі, сина Хура, з коліна Юди І сповнив його духом Божим, мудрістю і розумом та хистом у всякім ділі щоб продумував мистецькі задуми, виконавши їх у золоті, сріблі і міді, і щоб обточував дорогоцінне каміння для вправи у гнізда, та й у різьбі дерева, щоб викінчити міг всяке діло. І дав я йому помічника Голіява, сина Ахісамаха з коліна Дана, і вклав хист у серце кожному умільцеві, щоб зробити все, що я заповідав тобі? Намет зборів, кивот свідоцтва, Віко, що на ньому, і всю утвар у шатрі, Стіл і посуд його, і світильник чистий, І все його приладдя, і кадильний жартовник, І жартовник для всепалень, та все знаряддя його, І вмивальницю, і підставку її, і одіж службову, і святі ризи для Арона священника, і ризи для синів його, щоб служили у священнодії, і миро для помазання, і благовонні пахощі для святині, усе мають зробити достеменно, як наказав я тобі. Господь сказав Мойсеєві, «Ти ж промов до синів Ізраїля». «Глядіть, пильнуйте мені суботи, бо вона – знак між мною та вами для ваших поколінь, щоб знали, що я Господь, який освячує вас». Пильнуйте, отже, суботи. Вона бо має бути свята для вас. Хто осквернить її, нехай буде скараний смертю. І кожен, хто в ній робитиме яку будь роботу – той буде викорінений зміж свого народу. Шість днів для роботи, але сьомий день націлковитий спочинок. Він присвячений Господові. Кожен, хто робитиме якусь роботу в день суботній, буде скараний смертю. Тож нехай сини Ізраїля пильнують суботи та святкують її з роду в рід, як союз віковічний. Вона – Знак віковічний між мною та синами Ізраїля, бо шість днів творив Господь небо і землю, а сьомого дня спочив і відітхнув. І як перестав Господь розмовляти з Мойсеєм на Синайгорі, дав йому дві таблиці свідоцтва, таблиці кам'яні, записані пальцем перстом Божим.